і знову захоплені своїми рабовласниками, як телезірками. — Чому ти не втекла звідти? — поцікавилася Настя. — Вас не тримали там у наручниках? — Ні, ти що? — скинула вгору брова сестра. — Ми там класно так відпочивали. — Дреминути, кажеш. — Можна було. — Але куди без документів? — Паспорт, здавалося б, простий папірець, а без нього нікуди. Я знала, що рано чи пізно станеться випадок, який переверне все моє життя, і я повернуся додому. Ніна розповіла, що така нагода випала їй після трьох років роботи, як вона називала своє рабство. Потрібно було зробити ремонт гостєвого будиночка десь у Підмосков'ї одному багатому, як вона його називала, Буратину. Дядочко Буратину, а точніше Андрійович, виявився велик, — Таким любителем кросвордів, — розповідала Ніна, п'ючи вже другу чашку кави. — Ти ж знаєш, що я в розгадуванні кросвордів без перебільшення великий спец. Ми з ним швидко знайшли спільну мову, і Андрійович був здивований моїм інтелектуальним розвитком. Він вважав, що йому немає рівних у цій справі, а я йому не нав'язував до влас що є, слово за слово і якось я йому розповіла про всі свої пригоди. «І він тобі пообіцяв зробити новий паспорт?» – продовжувала Настя. «Так і було. І ти ще раз повірила, відверто кажучи. Я вже не думала про те», – зізналася Ніна. «Мені не було чого втрачати, тож я відпустила думки і вирішила. Стримає, слово, добре. Обдурить, плакати вже не буду. Знаєш...» Настю, щось у ньому було таке, що притягує і не відпускає. Хочеш сказати, що ти закохалася? Посміхнулась Настя. Не знаю, але мені справді так до нього хотілось притиснутися. Мене до нього тягнуло, хоча розуміла, що ми як два протилежні полюси. Хто є? Рабиня у якої старий одяг і руки в мозолях, хто він? Багатенький буратіно, який може поманити пальцем будь-яку молоденьку красуню, і вона побіжить до нього під стрибом. Але сталося те, що сталося. Ніна загадково посміхнулася і повела плечима. Ти спала з ним? Кілька разів було. Чого ти від нього нам не подзвонила? Я телефонувала кілька разів мамі, чула її голос і відключала телефон. Що я мала їй сказати? Що живу у підвалі роки, Чи пережила б це вона? Що було далі? Потім він одного разу приніс мені новенький паспорт. Уявляєш, там був навіть штемпель з пропискою і випискою. Андрійович купив мені квиток, дав трохи грошей і сам відвіз мене на вокзал. Цього разу я тримала сумочку з документом. Двома руками засміялася Ніна. От і все, якщо коротко. «Тепер ти мені розкажи про маму», хоча Валентина Петрівна мені вже все доклала. Настя розповіла про те, як мама сама, не порадившись, поїхала її шукати у Москву. До речі, Настя згадала про сне матері. «Ви жили в Москві чи де-інде?» -де? «Не можу, напевно, сказати, але гадаю, що десь на околиці міста у нас не було вікон, а коли вивозили на прогулянки до лісу, то перед цим ми повинні були випити снодійно. Ми пили пігулки, засинали, а прокидалися вже в лісі. Поверталися назад таким же чином. Ніна, ти ніде не бачила статую хлопчика в капелюсі? Звідки ти знаєш? Ніна від здивування округлила великі свої очі і поставила чашку на стіл. Я справді бачила таку скульптуру, «На будівлі навпроти нашого помешкання. Ти щойних сказала, що там не було вікон. Але там під самою стелою була шпарина, в яку задував вітер. Одного разу подруга попросила мене залізти нагору і заліпити її алебастром. Я зазирнула в щілину і побачила будівлю навпроти, а на ній статую хлопчика в капелюсі і поруч годинник. Чому ти про нього запитала?» Настя розповіла сестрі про нав'язливість неї із статуєю хлопчика та з догадки матері. Бідна наша мама зітхнула Ніна. Але не будемо думати про погане, то воно й не прийде до нашої селі. Ми з тобою живучі, бо вдалися в маму. Я повернулася жива і здорова, хіба що гола як липка. Тож і мама повернеться. Дай Боже, щоб твої слова та йому в вуха сумно промовила Настя. «Ти мені позичиш трохи грошей, поки я не знайду підробіток. Ти ж знаєш, що я все вмію і пофарбувати, і пошпаклювати, і штукатуркою займалася, і плитку кладу, тож без роботи не залишуся. Звичайно, про що мова? Спасибі вам, що не забували мого Володьку, допомагали йому. Пусте, він також член нашої родини» коли він звільняється. Скоро, сказав, що за тиждень-два вже буде вдома. Я так винна перед сином, але я зроблю все, щоб спокутувати свою провину перед ним. Все буде добре, сказала Настя веселим голосом і всміхнулася. Що почнемо? Підемо готувати тобі поїсти чи поливати город, поки сонце не високо піднялося? Настя, моя люба сестричко, Ніна подивилася сестрі прямо в очі. «Ти не ображайся, але я хочу побути неодинці. Мені потрібно звикнутися з думкою, що я вже вдома, що в мене починається нове старе життя. І взагалі мені потрібно день-два просто відпочити. Ти їдь додому, я сама займуся городом. Добре. А як же гроші? У тебе нічого немає? Майже нічого». Ніна вивернула порожні кишені і засміялася. Настя виклала заманця все, що було. Залишила собі гроші лише на приїзд додому. Ніна подякувала і ще раз попросила не ображатися. За кілька днів я прийду в норму і одразу приїду до тебе, пообіцяла сестра. Якщо можна, то дай мені в борг грошей на шпалери. Повернеться мама. «Звільниться мій син, а тут якось не дуже свіжо». Домовились. Ніна привела її до хвіртки, і Настя пішла на автобусну зупинку. Вона швидко минула будинок тітки Дусі, було дуже незручно перед сусідкою. Але сьогодні вона ж ніяк не могла говорити сестрою про неприємну для Ніни тему. Вона зовні майже не змінилася, хіба що трохи схудла та усунулася, але разючі зміни відбулися з нею всередині. Воно й не дивно. Три роки полону? Ні, роботи, як називає Ніна. Здається, мені також потрібно кілька днів для реабілітації, подумала Настя, підійшовши до автобусної зупинки. Розділ 50. Уже давно темна ніч розсипала зорі, а Настя ніяк не могла заснути. Перед очима стояла сестра, яку вона не бачила понад три роки. Щоб краще зрозуміти людину, Настя завжди подумки ставила себе на її місце. Цього разу вона спробувала уявно пережити те, що випало на долю сестри. Тяжка, далеко не жіноча робота на будівництві в чужому краї. Ніну завжди вирізняла вміння організувати роботу, аби вчасно Реалізувати поставлені перед робітниками задачі і при цьому зробити все якісно. Завдяки організаторським здібностям, вимогливості до себе та інших її завжди призначали бригадиром. І ось вона отримує гроші і має намір повернутися додому з подарунками і заробленим тяжкою працею. Її обікрали. Настя уявила собі весь той жах який охопив сестру, коли вона залишилася в чужій країні без документів і копійки в кишені. Шок повинен був минути і мав включитися здоровий розум. Звичайно, потрібно було зателефонувати не матері, а своїй сестрі, бо одна голова добра, а дві краще. Слід було не довірятися якомусь менту-афористу, а звернутися в посольство України в Росії. Можна припустити, що помилилася, хотіла я краще, але чому знову повірила незнайомцю? Добре, зробила ще одну помилку, нічого вже не зміниш. Чому вона не пробувала вирватися з неволі? Як можна розповідати про своє життя так, ніби в рабстві? Вона провела якихось три дні, а не три роки. Тут в окупації не така неволя, і то вона давить тягарем щодня, Вслухайся в кожен вибух із надією, що звільнення вже не за горами. А три роки прожити в чотирьох стінах це повинно було найбільше закарбуватися в її пам'ять, а не шашлики з молодого баранця. Напевно, ні на дуже мужня жінка.